«Він буде не Джим Ріпс, не Кеннон, а Боб Дочерті, чи що?» Містер Кеннон посміхався, уявляючи себе Бобом Дочерті. «Називай мене Боб, дівчино!» – звертався він до уявлюваної жінки. Перш за все він поїде до Парижу, піде в кафе «Синєї мавпи». Він чув про нього дуже цікаві речі, дуже і дуже цікаві речі. Одне було зле – це тшака. Його ще не заарештовано, та це могло нічого не значити. Доктор Кеннен знав з найпевніших емігрантських джерел, що кожного, хто приїздить, заарештовує тшака і годує супом із щурів та хлібом із полови. Крім того, ці декуни могли його розстріляти, та, край Боже, може і з'їсти в супі. Містер Кеннан вийшов на вулицю. Побачивши його бездоганний циліндр, кілька хлопчаків побігли за ним і націлювались збити з нього цю конче потрібну ознаку вечірнього костюму. Довелося знову сідати на візника. Містер Кеннан трохи затримав директора філії Ара. Останній раз йому доводилося говорити з культурним чоловіком перед подорожчю в Декунські прерії. Виявилося, що директор був справді цілком культурний чоловік. Спочатку він, правда, не хотів давати Кененові доручення в голодній губерні, мотивуючи це тим, що містер Кенен йому, власне, мало знайомий. Та коли доктор Кенен натякнув на деякі круглі суми, директор одразу виявив свою культурність і, діставши певний аванс, наказав негайно написати докторові Кенненові доручення. Він навіть подбав, щоб докторові, як відповідальному діячеві Ара, дістали деякі рекомендації від радянських установ. Перебувши з цікавостей кілька день у Москві і переконавшись, що і Москва, як і Петербург, очевидно, не руські міста, бо дають дуже мало матеріалу щодо дикунських звичок. Доктор Кеннан поїхав до Харкова, намірюючись продертися потім далі на південь у Голодній губерні. Там він побачить справжні звичаї. До речі, його так і не заарештувала ЧК. В Москві йому навіть показувано вара, одного такого чоловіка, але це був просто собі чоловік, як і всі, без бомб, кулеметних стрічок і ножів, скоріше схоже на озброєного робітника. Петербург – не руське місто. По-перше, його збудував у той Пітер І, що перше з усього руського народу одяг штани замість овечої шкури. А по-друге, там так багато німців, французів та англійців. Доктор Кеннен сидить у м'якому вагоні в поїзді Москва-Харків. Поїзд, правда, йде не так швидко, як американський експрес. Але це все-таки поїзд, а не коні. Може, кони поїли? Пробує догадатись доктор але пригадує, що бачив у Москві скільки завгодно коней. Коло Харківського вокзалу доктор побачив перших голодних. Два чи три жовтих обірваних чоловіки, простягаючи руку, прохали їсти. Зацікавлений доктор Кеннен витяг носовичка і, держучись отдалік, кинув його голодному. Той узяв носовичка і сховав у кишеню. «Зоставив собі на вечерю», – вирішив шановний доктор. Він пробував знаками заохотити голодного з'їсти на совачка зараз, показуючи пальцями на рота. Але голодний зробив натямущу фізіономію і тільки вклонився ще раз. Доктор Кеннон сів в автомобільчик «Ара». Шофер повіз його через базар. Це було місце, де продавалося дуже багато хліба, м'яса, овочів, одежі. «І це все в голодній країні», – дивувався доктор. «Невже ж і ця морква, і усі ці штани, і гасові лампи арівського виробу?» «На базарі теж стояли голодні, простягали руки. На очах доктора Кеннана одному з них дано хліб, і він заховав його в торбинку. «Чудний народ», – подумав доктор. «Вони обідають пізніше, ніж англійські лорди». Все-таки голодних було дуже мало. Вара, директор української філії, пояснив Кененові, що голодні їдуть організовано поїздами –